Svukh ya'lamun Anna nahnu al-muslimu na qadimu Inna alhamdulillah Namedu wa nasta'inu wa nasta'firu Wa naudu billahi min shururi alfusina Wa min sayyati amalina Min yahdihi illahu falamud illa lah Wa min yulil falahadi lah Wa ashgadan la ilaha inna Allah Wa ahdahu la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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون و... تسألون... به ورخامن الله كان عليكم ورقيبا يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وبيت الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيما اما بات فإنه خير الحديث كتاب الله وخير لهادي هده محمد صلى الله عليه وسلم وشار لأمور محدثاته وكل محدثاته بدا وكل بدا وكل محدثاته وكل محدثاته بداه وكل محدثاته بداه odnosno počećemo da govorimo o opštoj ili opčoj na fili i potvrđenim potvrđenim sunnetima dok ostale na file ima dosta ostalna maza o kojim ćemo pojedinačno želao pomoć govoriti. Odmah na početu da naglasim, eh, mnogi od nas koji misle da o potvrđenoj i nepotvrđenim sunetima nema šta novo čuti, eh, tvrdim na samom početu znači da griješi, znači ima stvari detalja koji će sigurno prvi put čuti. Dobro na namazi to znači <kuh> oni namazi koji nisu vađiv da se klanjaju. Odnosno, dobrovani namazi, učenjaci dijeli na, na, glavno na neke dvije vrste, oni koji su vezani za pet farz namaza i oni koji nisu vezani za pet farz namaza, takvu podijelu pravi. Osnovni hadis koji razvaja farz namaze o dobrovani namaza, to onaj poznati hadis koji smo goda došto spominjali, u kojim je Beduin došao pita pitao poslanika sallallahu alaihi wa sallam onome sa čime ga Allah svanatala poslao u hadithu izbilježe Buharija Muslima u svojim sahihima pa mu je između ostalog poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Hamsu salavatin fi javmi wa lejla kaži poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će piti namaza u noći i dan koji su propisani pa je on pitao Hel, alayja, gajruha, da li je na mene obaz da namaze mimo njih, mimo pet farz namaza. Pa mu je rekao poslalnih sanosvena la ila en ta Kaže ne, osim da e, dobrovoljno planjaš mimo toga. Znači to je osnovni šarijijski tekst koji koji govori o tome da ono što je mimo pet farz namaza, da su to dobrojni namaz. Naravno ovdje e, posti, e, činim se da smo to o tome spomenuli ako nismo doće, uče, razilažem učenja AKL, da li je samo pet farz namaza, pet vakata neilnih namaza, da li su oni samo farz ili vađib ili ima i drugi namaza koji su farzi vađib, od, znači doće nam tu shodno od oblasti do oblasti, misli se ovdje recimo da li je Bajram farz, odnosno vađib, da se klanja ili sunet, uh, ili neki drugi namazi, tahijetul, mešir i tako dalje, doće nam određe namazi oko koji postoji razilaž dženaza i tome slično, dali li su oni vađi ti namazi ili su sune da se klanjaju. Ali kad uđu o ti namazi, kad na svom mjestu govorit o tome, razlijedat ćemo njaka po Znači sad govorimo na Fili o dobrovoljnim namazima. E, njihova važnost, naravno svima nama je poznata, došlo u mnogim širijeskim tekstima pojašnjena. E, odnosno došo je posticaj da se klanja dobroj namazi po put hadisom kojim je došlo je, da je uopšte klanjanje dobrog namaza da je, da je jedno najbolji djela. Naodno djela mislim najbolji ibadeti pa pardon najbolji ibadeti, misli se tjelesni ibadeti, a ne u, u, u imetku. Kao što je hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alajhi wasallam rekao istakimu walen tuhsu Istakivu, znači, nastojte, da, da budete na pravom putu u Alen Tursu, ali kaži, vi nećete moći potpuno da budete, da, da služite svega što treba. Kaže, u alemu ena hayrat a'malikum, assalam. I znajte da je e, najbolji od vaših dijela koje radite, da je to namaz. Naravno, ovdje se jel, znači, mimo faz namaza misli se na na film. I sa tim dokazuju učenjaci. Jel, da je jedno od najboljih dobrovoljnih dijela, da je namaz. Ne znam da li sam spomnio ovdje kod znači velikoj razvilaženja čenjacima nakon Fars i Badeta, oni koji su vađib, koje je dobrovoljno dijelo je najbolji dobrovoljno dijelo. Znači, tu je veliko razilaženje? oko toga. Da li je to, da li je to namaz, dobrovoljni namaz, ili je to dobrovoljni post, ili to uh, zikr, Ličanja je Allahan želešanuhu, ili to učenje Korane, tako da i spomni učenjaci su spomnili jedno, drugo i treće i četvrto. Uglavnom, ono oko čega se najviše učenjaci razišli, a to su dvije stvari, na čemu je većina učenjaka razišao oko toga, da, a, a to je a, dobrovoljni džihad, da je najbolje dobrovoljno dijelo, a drugi stavi je, a, znači nakon dobrovoljnog džihada, a to je talebol ilm, traženje šrijeskog znanja. Znači, na ta dva stava je najviše učenjaka ogumeta, po pitanju toga koje je dobrovoljno djelo je najbolje poslije vađi i Pa tako znači, jedna i druga skupina imaju jake argumente. Dok sve stvari koje ste spomenuli, od namaza, posta, zikra, učenja, korane, tako dalje, znači, slabi su argumenti argument u odnosu na ovo dvoje. Što je tema za sebe? O, također od hadisa koji ukazuju na, na preporučenost klanjanja na file je to da je došlo, da on koklanja na filu u hadisnoj rodosti, da mala žena povećava, da ređu u džennetu. Kao što je došlo u od uh, Arabije i Malka al-Islamija, da, da je on došao kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, pa ga pitao, kaže, esalu ke murafakate ke fil dženne. Kaže, ja tražim da ja budem tvom društvu u džennetu. Pa mu kaže poslanik, sallam kaže, uh, fa 'ala nafsika bi kasrati sjud, kaže pomozi sebi sa mnoštvom seđdi. Naravno ovde se misli samo kroz naš sam nafilom namaza. Ako hoćeš da mi budeš znači blizak, blizu mene u društvu u mom, u džennetu, čini mnogo sejdina, čini dobro u namaza klanjaj. I naravno pa se dobro klanja dobro namaza, to je to, je, to je potvrđena praksa selefalo bumeta. Do te mjere, je da je zamisla premos se prenosi od poznatom Halabasijskog halife, Haruna Rešida, da je on dnevno klanjao 100 rekata na file, znači nepotvržen sino na file, dobroj namaza, opšte, znači ovo, ako je on to klanjao kao halifa, onda možete misliti kako su, koliko su na file klanjali ostali dobri ljudi, pobožni, učeni i tako itd. u raznim u razni oblastima u kojima su se istakli. Također od hadisa, poznati u ovoj oblasti, je hadis od Seobana u kojem je došlo da je on pisao poslanika sa nemoj dijelu koji će ga uvest uđeneti. Pa on rekao, Ali, kebiketse ti suđud na tebe da činiš mnogo seđdi. Mnogo seđdi naravno pa je mnogo na fili. Jer kaže, kako došlo u had nastavu hadisa, kaže, nećeš učiniti seđdu, nijednu seđdu Allahođi. Ali Allahođe neće tebe uzdignuti jednu deređu više i da nije će od tebe otklonuti grijeh sa tom seđdom e takođe poznate oni radili smo s njega dosled spominali u e, pilkom govora o tome da li je ostavljač namazak je afril nije je govorili smo o onom hadisu duže hadisu u kojem je došlo ovaj da onaj kome budi kome bude farz namaz da će se to upotpuniti sa dobrovolnim namazom odnosno tekst hadisa aulo majo hasabun nasu bihi yawmu na qiyami prvo sa čime će sve stračum ljudima na sunji danu, min e'amalihim es salaah, od njihove dile je namaz. Ovaj dio, naravno, vjeru dostaja, ali ovaj ostatak, jer oko njega ima, oko njega ima spor po pitanju ovog hadisa, inače hadist izbilježi u skupinu o manji poznatim zbirkama, ovdje Tirmizija Buda, ovdje i ostali. U nasav,ke je, znači, došlo, da će alađešanu rezi šmelec ima unzuru ila salati abdi, etemaha au nakasaha, pogledajte u namaz moga roba, Da li ga je upotpunio ili mu je krnjav? Ima nedostataka. Fe in kane tame tibet lehu tame. Pa ako je potpun mu namaz, kaže, biće mu upisan potpuno. Ve in kane in te pasa min ha en. Kaže, ako mu nešto bude fallo od njeg, uh, biće rečeno unzuru helli abdi min te taugun. da li ima u robu dobrovnog namaza. Pa kaže, ako bude imao dobrog namaza, Fatimuli Abdi kaže, a Lađešan će reći u potpunutem ume robu njegov farz od dobrovojnog namaza. Kaže, tume tukadul e amalu, ala dalike. Zatim će dijela slično tome vrednovati i uzimati. Dobro bi bilo da ovaj hadis je radosti. Međutim, ovaj hadis ima veliki spor. Iako neki učenjaci, poput Irmizija, smatra da je dobaš i albanoci je radosti, u hadisi ima slabosti. o sami se govorili mnogim o hadisi. I to zbog baš stvari, od jedne stvari je to znači razilaš chunjasa, da li je ovaj, da li je ovaj hadis? Da li je on narfuil uh, manquf wa nusdasturić posanika sa samim ilah haba, pa u rivajitu ma došlo da sturić as haba, a ne posanika sa nekim da da je podignuo asurić posanika. Takođe ovaj osoba Ravija zurare koji prenosi od temima Ravije, ima Muhammed kaže da utame jel, da u tom ima slabosti u tom lancu, prenošenju, pa također Hamad ibn Seleme griješi u prenošenju od Aude ibn Bihinda i tako da znači, ima određenju slabosti u hadisu, pa, pa je ovaj hadis upitan i sporan. Ako nas uvrježeno ko ljudi, ko stariji ljudi, ova ovo poimanje, znači onaj koji, poimanje, znači ovaj hadis, uh, on se može dvojak tomatiti, ima više rivajeta. Jedno je to da neko ko farz, da ga ne klanja kako treba, onda ako potpuno kako treba pa će, ga, pa će se ono što nije upotpunio pri uklanjanju farza pa će mu biti upotpunio sa nanofom drugo tumačenje je da nije neće klanjati neka propusta će farzove pa će mu sa nanofom biti na na, na dopunjenim farzovi zato što je došlo rašnim revajate zaši tekst ovog hadisa već da se isti su stavljali hadis ima u njima slabosti a poznato je u kod nas kod ljudi oni ovaj kod običnih ljudi da onaj da se sa sanafilom, da se gladanjem suneta, da se da će se bitno dopuniti farz namaza. To je jedno od pojmalaoga, ali sa međutim hadis ima slabosti pa je pa je s te strane upitan dokazivati usanjima. Inače bi bio jak dokazat pa govorile, znači bio bi bio bijat dokaz onima koji, koji ne tekfiri ostavljača namaza ako ga uzmem u tumačenje da će se sa sanafilom na dopun farz namaza. Međutim u tome ima slabosti, govorili smo o tome e uh, prije god bude smo potvrđene potvrđene su samo da ovde navedem znači učenjački odgovore u ovoj temi on dobrim namazima znači kao što se naveo uh, dijeli znači na, na, na filu na opštu na filu i specifično li odriže na filu šta je opšta nafila znači ona uh, koja kako kaže imam nebe je nema povoda za klanjanje nema odriže drugog rekata Čovjek ako, kako god da zanijeti taj namaz, taj namaz mu je ispravan, kad ga završi. E, I ovdje je zanimljiva stvar, znači, to je, je ta opšta nafila. A specifična nafila, specifična nafila to je znači, ona što je vezana e, ili za farz namaze, ili nije vezana za, za farz namaze, ali potvrđena u šarijeskim tekstima, kad se i s kojim povodom, na koji način tlanja. Pa <clears throat> o tome ćemo govoriti inšalama. Ova opšta na fila, znači recimo da neko klanja tamo ovaj, posle sabah namaza kad sunce izađe, do povodine namaza, opšta na fila. Ne nije ti duha namaza, nego opšta na fila. Da neko klanja posle povodine namaza, posle povodinske suneta, klanja do Indije, klanja neko opšta na fila. Govorimo to toj na fila i navećaj e, klanja u bilo kojoj doba, osim ono zabranjenje vremenina vremeni klanja. Vremeni vremeni, znači ono što smo govorili o zabranjenju vremena, kad zabranimo klanjati, inač, to se prvenstveno odnosi i do opšta na fila koje je opštanafila zanima me je stvar jel ovaj da kad su učinjanci govorili o tome recimo, po nebevije, da smo po optimama ne bi vjerodost govorili o tome jel, ovaj kako se klanja opštanafila izmeđo ostalo zanima me je stvar što da ne znam dali da, da ste vi kad čuli i saznali da se fila može klanjati jedan rekat mi zamo da se vitre može klanjati tako al da se opštanafila može ja klanjati jedan rekat, rekat gretno, mnogo, slabo kuda je šuje tako da se može klanjati jedan rekat na, fila a da ne bude vitr, to da upođa na klanja jedan rekat i da preda selam da to bude opšta fila. Vreltno to niste čule ali to su učenjaci govorili o tome, to je dokazuju to, znači, dokazuju sa hadisom od Ebudhara. Da je on, on je čisto klanjao na filu, kaže, pa je jednom klanjao, pa, pa je bio njegovom kristosu Ahnef ibn Qajs, poznati tabijin, pa on pito kad je selam, kaže, znaš ti, kaže, koliko si klanjao? daško uh, odnosno primijetio kao da je buzer Klanja više rekao da Klanju pa ne zasadilon Klanja završio sa neparnim sa parne tako on filu Klanju znači mimo vitra pa on da njemu od pa je njemu odgovorio je buzer kaže ovaj kaže onjem on kaže svejedno znam znam ja koga sam Klanio onaj parni neparni namas ja sam predosela na parno na neparno Kaže je ja, ako ja ne znam zna Allah šano su zato što, što opština fila. Kaže ja sam ja čuo da lavo pozanikas Allahu ali se to od Halila do Kasima. Čuo se kaže ma min abdi yashudu lillahi sajda ta illa rafa Allahu biha daraja. O jedan što je malo prizbomen. Kaže nema roba koji će učiniti Allahu sećdu jednu seždu, znači jedan rekat. Kaže jedna sežda misi su so normalno misi su so jedan rekat, dvije sežde. Naši jedan rekat, a da Allah šano će njemu podigni jedan za jedan stepen podiknit jednu ređu, jednu za jednu da ređu učen neto. Idemo nečeo umanj njegov jedan grijeh od njega. Pa Prasovim dokazuju učenjanski džoha razkaziva znači, da može se na fila opšta klanjati jedan rekat. I to mi govori imam nevevi, uh, odnosno da se na fila opšta na fila može klanjati znači jedan rekat, može se klanjati tri, 4, šest, bez pred, uh, bez teşehhuda znači. Da se klanja 60 jedan selam, klanja 4 tada jedan selam, da se klanja tri sa jednim selamom i tako dalje. A onda je spomenuo, imam nebevi, ovaj moguće oblike klanjanja na fili, opšte na fili. Pa kaže, jedan oblik je to da nakon svaka dva rekata učinite šehot. Sve jedno klanju, šest, osam, deset, dvanest rekata. Znači, samo da je na kraju selam. Pa kaže, uh, onda, ovaj, a na kraju znači da je naši predav selam. Pa kaže, drugi oblik je da, ovaj, da da kaže, da u tom namazu svedo planju ga 6 ili 10 ili 16 rekata da ima samo dva teşehuda. Jedan napravite teşehud negdje na sredini gdje hoće i na kraju zadnji teşehud. Treći oblike kaže da preda selam samo na na zadnji teşehud svedo poklanju 4 6 10 12 rekata. A kaže ovo je ovo je pogrišno, kaže ovako da se klanja da samo jedno, da samo jedno onaj, jedan selam predah. E, za razgod vitra tajla Da, znači potvrđeno u vitru, to se može tako uklanjati. Jel? Da se vitru može uklanjati tri ili pet rekata, spreda jedna sevanta. Da samo znači, jedna tešehud uči. Pa također kaže da, da, da ona činite šehud uh, svaki, kaži, svaka dva rekata ili svaki rekat. Pa imamo i smatrati da je to slabo glavno. Uglavnom ono što je potvrđeno u sunetu, znači imamo velika skupina učenjaka. A to su glavno, dva, po pitanju mezijeva, znači imamo dva stava učenjaka. Kako treba danjeti na ovu opštitu na filu koju govorim? Jedan iz je stav a to je da, da se ovaj, da se čini kad se klanja ta opšana fila da da se klanja da se znači, predaje selam svaka dva rekata da se predaje selam svaka dva rekata znači, se opšaklanja fila Na tom stavu se ima Malik, Shafia, Ahmed da Vazahir ibn Munzir tako da i tamo se odfasam da pa se ibn Jubaira Uh, to je prvi islam. Stim da je problem ovde znači što nema zaista uh, vjerodosan hadis koji ukazuje na to. Ima jedan hadis u njemu ima slabosti, onaj poznati hadis, koji inače mu tefeko na lij u njemu došao salatu leili mesna mesna. Noćni namaz je dva pod dva A imamo jedan rivayet ka salatu leili wan nahari mesna mesna. Uh, uh, uh, Noćni namaz i dnevni namaz u dva pod Međutim ovo dnevni Uh, taj dodatak ima u sebi slabosti, šad i, i uh, poznati učenjaci Madizikom ciljini da, da je to slaba. Da je to vjerodovstvo, znači, onda je bilo jasno da je to, da je to najispravnije. <kuh> uh, znači, sad sa spomenuo, znači, tri mezeba su na tome da se klanja po dva rakata, nakon svaka dva rakata, da se, da, na, ovo govorimo o najbolje verziji, znači, ovdje govorimo šta je najispravnije, šta je najbolje da se klanja. Kad se klanja opšta na fila, Znači, o, tri međubas na toga se svaka dva rekata i spredaje selam. Dok Ebu Hanife smatra, i skupina očenaka sa njim, smatra da se, da se predaje na svaka četiri rekata na file, da se predaje selam. Znači, da se predaje na svaka četiri rekata. Da je to najbrednije, da je to najbolji. A, a, svijedno, znači, dali se na, nakon dva rekata, znači da se učite šehud, pa onda se na četiri predaje selam. Uglavnom, ovaj, svejedno bilo jedno i drugo najbližela za nabilno čemu u džumhurči neka da se svaka dva imam Buharija u svom bu, u svom naveo o, po ovom pitanju da slobio jedno poglavlje pod naslovom slovio da su dnevni namazi po dva rekata klanjaju tako je pod naslovio naslov a onda je naveo na nafilu koja postoji što je došlo vredosan se klanja po dani glavno se klanja po dva rekata mimo potvrđeni su niti I kaže, iz ovog se razumije, znači da su uopšte na fila da po dva rekata. To je htio da kaže, naravno. I je da sam najbolji znači, ispravan je stavljeno, znači, da je najbolji da se klanja na fila sklanja po dva rekata, jer da se predaje na svaka dva rekata, jel. A ako bi čovjek opet kažemo, čovjek kadao nas na jednom rekatu, na tri, na pet, ili sve te moguće da se klanju, šest rekata, je, na kraju sam predaje selena, tako daj, to je dozvoljno, jer je to uopšte na fila. Znači, to su slučajacu znači, govorili i to Uh, a smo znači sa tom opštom e, sad ta, uh, nafila. Sada dolazi ta takozvana nafila muqayyada, odnosno specifična, određena nafila, a to je a to su namazi, uh, namazi znači koji imaju koji su došli propisani kad, u koje vrijeme i kako se klanjaju. Pa naravno i tu imamo dvije vrste, to su oni koji su vezani za farz namaze e, i nafila koja nije vezana za farz namaze. A onda opet na fila koja je vezana za farz namaze imamo dvije vrste, potvrđene sunete i nepotvrđene sunete. Ono što bi nam uglavnom trebalo biti jasno, vidjet ćemo određeni tu ima određen detalja koji će na bit noviji Pa ćemo odmah ovdje govoriti ovaj, o na fili potvrđeno i nepotvrđeno. Tu ćemo ište da uzmemo već raz, da govorimo, da, da spominemo ono što došlo u, u šerijskim tekstovima. Uglavnom ova potvr potvrđene i potvrđeni suneti koji se su vezani za farz namaze, imamo oni koji se klanjaju prije farz namaza na filu i ona koja se, na, na filu, odnosno sunete, mi zoveme sunetlja tako. Ono što kod nas ovo sun, sunete posle namaza, to, to nije izraz šarijatski, nego to je vratno Turaka uzeti. Znači, oni koji se klanjaju prije farz namaza na, na suneti i koji se klanjaju posle farz namaza. Imamo i potvrđene i nepotvrđene. Pa ćemo spomenuti nije jedne i druge šta je mudrost toga, neko reka, pa dobro, što se klanjaju prije farza, što se klanjaju drugi i poslije farza i tako dalje. Neki suženjaci o tome govori, mada nema nekog ovaj, širijetskog teksta koji kazuje na, na pointu toga, na mudrost, smisao toga. S na neki učenjaci kaže, oni koji se klanjaju prije farza je to što ljudi budu zauziti svojim životnim aktivnostima, poslovima i tako dalje. Pa da ne bi dan put ušli u farz namaz, teže se koncentrisati, teže se, jel, a, vrata, lahu i tako dalje, pa na filamu dože prije toga da se malo, jel, pripremi. Da se psihički pripremi, da se, da se pripremi za ulazak u farz namaz koji je, naravno, bitniji i važniji, gdje je bitniji da bude prisutan. Da je to u smislu, jel, a, na fili, a, a, odnosno suneta prije farz namaza. <hums> a, poslije, toga, a, poslije toga, zašto se klanja? A, poslije toga kaže da, kaže, ako bi nešto... Ako bi nešto u toku farz namaza, klanjao farz namaza, čovjek bi u nekom gafltu nemarnosti, propustu, namislimo ne ovde na ruknove i i šatov namaza i vaadžib koji se mora nadoknati, ovaj na znači gdje, sa šatovima i ruknovima koji čovjek na učinju vaadžib, znači u namazu balka mora ponoviti. A sa ovaj sa vaa koji propusti mora u učinci se seždu. uglavnom nego se misli na drugi propuste. Ovaj, nema nemamo, <skrisa> stigofnite tako da lije kaže ako se paňa na filozofiji doga, u uh, potpunim se taj namask, ako se vratimo da ona onaj hadis vjerodostalan primao priču se spominja. Uglavnom što se tiče, znači potvrđeni suneta, uh, opše poznato je ono što došlo u dva hadisa i tako imamo i uh, mezhebe su podijeljen po tom pitanju. A to je ono na čemu su uh, stvari imamo Tri, tri neka pojmanja, koliko je potvrđeni sunet. Znači, poslati pita, koliko je potvrđeni suneta uz Fars namaze. Prvo mišljenje ono na čemu se šafi i Hanabile da je potvrđeni suneta 10 Kao što došlo u hadisu, Abdullah ibn Omera radijallahu anuma, kaže on, hadis, znači bilježi ga Buharija i muslim sva dva sahija, kaže, hafistu ani ne biji, ašara reka'a, Zapamtio sam od vjerjesnika deset rekata. Rekatain qabli dhur, dva rekata prije podne namaza. Rekatain ba'dha dva rekata posli podne namaza. Rekatain ba'd al-mame, dva rekata posli akšama. namaza. Rekatain ba'dhi ša dva rekata poslije poslijejaci u rekatain qabla salati subh, kad dva rekata prije subah namaza. Toga saberi duži deset rekata. To je prvi sad, znači ova dva mezeba su na tome da je od potvrđeni suneta 10 rekata. Kod nas vjerojatno uvriženo da to znate i ste za 12 rekata. Znači, ova dva mezabasna 10 rekata i Gihad, Isverk, Dosa, Buhari i Drugo mišljenje, a to je ono na čemu su hanefije, a to je da su potvrđeni suneti 12 rekata. Kao što je došlo prijethodno, samo što je prije povode se klanjaju 4 rekata, a ne dva. Uh, e je došlo hadis da iše, radi Al-Ahna hadisu koji je bilješ Buharija sun sa iu kana nabiu la jeda arba an qabla dhur znači poslanik sallallahu alejhi ve ostavlja 4 rekata prije podni namaza pa su Hanafi naču zeli ovaj hadis pojavio se predoja dison pa kažu i no 12 rekata a ovaj prvi hadis od Namera znači ukazuje da u deset 10 rekata potvrđeni su meta uh, također je došlo u domu muhabibi Hadis B.S.M.S.S.H.I.H.U. Uh, Radijelahu Anha da je ona rekla, kaže, čula sam Allah'u poslanika salasana, da je rekao, men salla ifna ašare rekaten fi yomi veleli, kaže, ko klanja dvanest rekata u noć i danu, buni je lehu bi hinne bejtum fil džene. Sanje, zbog njih će njemu biti izgrađena kuća u dženetu. Uh, pa kaže, umu Habiba, فَمَا تَرَكْتُ هُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ هُنَّ مِنْ رَسُولَهُ Kaže, nisam Ni ostavila te namaze odkako sam čula od Lahog poslanika sallallahu a.s. Način, ali izvilježi muslim svoca, ima vire da ustaja. Potvrđuje ovo na čemu se hanefije. Uh, a onda imamo ono na čemu su malikije. Malikije kažu, kažu, nema ograničenja u rekatima potvrđeni su. Nego kaže dovoljno je, kaže dovoljno je, kaže zaklanja dva rekaata za svaki fas namaz. Ali nije strogo određeno, znači dovoljno je to, ako bi još više, još je bolja nagada. Znači, a dovoljno je svaki, ako bi pet fakata namaza po dva rekaata dođe deset. Znači, kažu to je dovoljno, potvrđeni sunite to je to dovoljno. Znači, to je njihovo stavo, oni kažu nema strogo održeni strogo određeni, eh, potvrđeni sunnita nema. To je stav Haned, eh, Malikijskog mezheba. S tim da imamo, jel da je došlo također u hadisu u ribadku Tirmizija. Erban table duhri, orakatein bade, orakatein bade magrib, orakatein bade lišar, orakatein kables lacub. Znači imamo hadis koji potvrđuje eh, ovo što smo malo prije ovaj, imali, znači Hanefi je 12 rekata. Uglavnom, znači to su ta tri, tri mišljenja mezheba. Prvo, na čemu su i eh uh, Hanabile a to je da da da se potvrđuje da 10 rekata. Naći ono što je nama poznato samo što je prije podne se klanja ne klanja četiri nego dva rekata. Uh, drugo je na čemu se Hanefija to je uh, znači uh, sve isto kao pod pod prvog stava stim da se prije podne namazak klanja četiri rekata i jednog drugima bredusa hadise. I treće na čemu su Malike kažu je nije strogo određeno nego dozvolja se klanja uz svaki faz namaz pod dva rekata na fili i da s tim je zadovoljava ono što je došlo za nagrade klanjanja suneta uz farzove namaze. Neće se piti da bo dobro šta je ispravno od ovoga, šta je najbliže, šta je, je potvrđeno. Uh, kada dođe ovako nešto u šarijeskim tekstovima, više je oblika načina klanjanja, a jedno i drugo vjerodovstveno, Na, ispravni košikar mnogi učenjaci Ibn Temmi Ibn Qayni i mnogi drugi učenjaci Ševkani i tako dalje. Najbolje taj takozvani tenawu. Noć znači, neka klanjaš ovako nekadnako. Nekad kanjaš 3 podne dva rekata, farza, nekad kanjaš 4. Mi znači što tako došo poslanika Nika sam, sam. Tako da on klanja, tako rekao da treba klanjati predono s Khaba, znači jedno i drugo. A imamo, vidite ćemo posle nam da je posle podne i jedno vrat došao se klanja posle podne namaz. Stim da ima slabost u tom hadisu pa se ne može baš tupotati. A dočen to posli, U Radonom znači najispranije, za najbolji znači da se klanja ili 10 ili 12, zino ko hoće da potpuni ova ovi sunnete da ej klanja. E, Narod pa se zapad jedna stvar, tu treba jedna stvar ono znači, kad kažemo da ovi iz ovi sunnete govorimo, znači kad kažemo da su suneti, da su potvrđeni suneti, to znači da nisu važni. Čovjek koji ne klanja, nema griha. Čovjeko ne klanja ništa od suneta, sklanja samo farzove. on nema grije kod Allah dž. Problema konus trajava na to, nikad niče, glanje neklanje. Znači, već on prelazi već u metruh, to već u tako da radi. Znači to nije suneta tako radi, kada stavno praksu uze. Ili što kažu učenjaci, što kar imam nevoj i drugi isto prenočenjaci, kada se ljudi složili jedno mjesta na ostavljanju suneta, neklanje nikad suneta. E to je Aram kaže onda je obavzila dara da ih, da ih odgoji, da ne mogu tako ovaj, biti ubijeđeni, da to nije ispravno da je to skretanje suneta i tako dalje. Ovaj, Uglavnom, sad ćemo pojedinačno spominiti svaki ove ovaj, ovaj, namaze koje su spominili, i vezan, hadise, određene propise vezane za svaki od ovih farz namaze, a sunete koji su vezane za farz namaze, uzela ovu pomoć. E, što se tiče suneta, sabah namaza od njih početi, nema su da su oni potvrđeni pred osvimi hadisima, i je zanimljivo, ovdje zvar da znamo da je za sva vremena, Kao što kaže Imel Kajin u svojoj knjizi Zadl Mad. zado Mad inače, da se ste čuli, Zadl Mad ima predrenako od nas ona. No, no, no, no, no. Znači, to je, inače, knjiga Siri, to je biografija poslanik za znači. I to je jedna od najboljih Sira koji su napisane od starih starijih knjiga. Sinde, ona je ispunjena mnoštvo mesela razora, pogotovo fikske. Pa tako da je uh, došao šeit Mohamedov Amduleha pa je napravio ovaj, rezime, te knjige, izbacio sve što je vezano za, za fik i razilaženja i samo ostavio što je vezano za sir u toj knjizi. I to putin, jako, dođe mala knjiga, kratka skroz. I ona je čim isprav no, jednako. A ovo, naš ibn Khayn, kad priča neko, bilo suneta, postane nekada radio, to i to, pa onda da činjaka. Pa ovo, navede sve moguće hadisa, ovo, ono i tako da razilaženja, i, dokaze i tako dalje. Tako da on u siru ubacio ovaj, mnogi drugi mjese, samo nije akideski stvar liječio, a fi, sa afrikske strane ovaj, naviju mnoštvo, mnoštvo mjesele. I s toj strani jako fi, dobra knjiga sa strane Fikael. Ovaj, a on kaže u toj knjizi, kaže Allahu poslanik, sada ne vodi marasun, ker Allahu poslanik, sada ne nije vitr ostavljao, ni kaže, na putovanju, nikad eh, ni je bio na putovanju ni kao musafir um ni kao ni, ni kao osoba kao boravi svojem mjestu kaže a uh, na putovanju kaže na putovanju i kaže stalno planjao kaže sunnete sabah namaza i vitr namaza znači svina fila vezani za farz namaze to je dvoje planjao kaže walam yum kalangu fi safar i nije prerasendo onih na putovanju na sefer, kada je bio na putovanju kada salla salla sunneten ratibete gairehuma da je klanjao potvrđene sunete mimo ova dva znači vitr i sabaski sunnete klanjao kada je bio u safir i nio sunneta klanjao kojemu safir da klanja sunete prije posle kaže el nema veze kad ne od od viška ne boli glava ovde boli glava ovde boli znači nije suneta. Čim nije suneta, bolje je suneta. ta čime da sunnet ta ti da ne jer, jer je nelogično Kao što kaže kaže Abdulah numeri i ovaj Abdulah nabal znači nelogično da spajaš da spaja da kratiš na Amazon da dođe s sunetima. I tu baš preneseno dolar na bazu, onda kaže pa jel što ću, što čuk ovaj krati tako što dođe s sunetima. Da sahtio da klanjam sunete, kaže ja nas ja bih popunio nama, da mi klanjam el skrać. Skraćo najed, a tu su Musafer i onda ne klanjam sunete. Osim što je klanjao, znači posan skrać, klanjao opštuna filu. Opštuna filu klanjao na putovanje. Opštuna filu recimo da ide na kako što i na Jahal se klanja opštuna filu. Po danu i po noć a kyam modeli ili neko bilo bilo koji drugi namaz a znači od od uh, namaza namazak planio znači samo vitre i sabasky sunete. uh u danom za za sabasky sunnet je doš znači u vjerodostaj hadis radiallahu an kaže da lam yekun ne bio sanla ala shay in minewaft asheddu minhu taahuda kaže nije poslanik selam kaže uh, bio više praktikovao držao se nije ostavljao skoro nikada je sunete neke sunete od nafila kaže a to su dva rekata sabah namaza I do što i sa stvar i na radisu kojim došo koji bilježi uh, musi svoj saju kaže rekate i fege kai rumine dunjavo wa nafi kaže dva rekata sabah namaza znači prije sabah namaza kako bo ljudi alko ono što je na njemu što znači govorio govorio o njegovoj vrijednosti a za nju da suneta tere uh, znači sunete sabah namaza koji se radi prije farz namaza Uh, od je da se klanjaju jako kratko, da se ne oduži. Znači, nije od da neko uži da klanja neki tam ponavlja sure, neki je duge itd. Ne, od suneta je da jako kratko klanjaju, skračeno, skroz. To se prenosi od Ibn Omera, od Aiše radi Allah, u, u, znači u tri rašta hadisa se prenosi da je poslanisa se klanja dva rekata, jako kratko, hafife te kratko. Do Dotemi Renault avisao da iše kaže kana ne nebisa yu khafifu rakatin allatin qabla salati subh hatta inni la aqula hal Kaže bi je rovjesin je tako kratko planjao dva rekata prije sabah namaza da sam se ja pitala videla jelon proučio fatiru uopće. Jel ustio puči fatihu znači tako je kratko planjao dva rekata a znači sabah namaza. A onda imamo jel ovaj da je došlo da je došlo u hadisima raznim potvrđenog šta je u stvari odlučio šta je učio poslanik sada na na na pa tako imamo ta neka tri oblika koje se na prvi oblik a to je hadis o da bi vjerere radila anu biješ ga muslim sun sa da je, je došle poslanik sada klanjao na prvom rekatu polja ayu a na kad kulhu wallahu ahat to biješ muslim sun sa ihu druga verzija od Abu Abdullah nabasa hadis o da bi je muslim ihu da je na prvom rekatu klanjao qulu amen nabilahi wa ma unzile Ileyna, znači su 36. ajet sura Bekare, ona 11. duži ajet. E, a na drugom rekatu bi kazuo ta alavila kelametisavain baina no bejnekom, kum, uh, u sura Alim na 66 64. ajet, također ona ona 11. ajet. A ono ukazuje to znači da je dozvoljeno učiti jedan ajet na reka na jednom rekabu. Poslanik sam prešao da učio više, a ja. ne ono elif, la, amim, Allahu Ekber, znači mi imamo. Iha, amim, ima, Allahu Ekber. Treća verzija bilo, isto kao drugo, također predstavio Abdullah Nabasa, hadith bilježi Musa svoj Sahihu, da bi na prvom učio kulo amina billah i oma unzele ilina, a na drugom bi učio drugi ajat suri Ali Imran, fe lemma hase Isa minhumun kufr. Taj bi učio. Ee uh, uglavnom bilo koja od ove tri verzije koja se uči naravno kad se ovo šta je sunnet da se uči ko ovo uči sa namjerom da svedi sunnet ima veću nagradu ako neko klanja uči nešto drugo učio bilo koji sur, la Asr ili uh, ili ova uh, Inna vadaina kauseri tako dalje kad bi tu uči onaj znači svejedno je, znači ispunio bi ispravno bitno je da je da, da klanja kratko da je to sunnet da se klanja takođe od zanimljivosti za klanjanje sabat namaza je to da je prešteno od poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, da bi on nakon što bi klanjao dva rekata sabavskih sunnet da klanjao je u kući. Da bi on onda legao na desnu stranu. Klanjao bi dva rekata sabavskih sunnita i legao bi na desnu stranu. To je došlo znači od Isma, i Buhari, i muslima. A, oko toga nema sumnje. Kao što se prenosi od mnogih od Ashaba, kaže Išar radijallahu anha, a, kaže... Allahu, posanik sallallahu, a nisam kada bi, kaže, ušutio, kada bi završio moezir, kaže, klanjao bi dva rekata, skraćeno kratko, dva rekata, či sunita prije sabah namaza, feđer. kaže, bade en jeste binev, nakon, pa, bine nakon što jest ostane jasan feđer, nastupi zora, a neko što vi naš ranije klanjaju kada je Ramazan. Kaže, uh, i u ako što našta naslav jeste bigne poslan jasna zora, koja zora, prava zora, ne ona lažna astronomska. Kaže summa ittaja ala shaqqihi al-ayman, kažati mi legao kaže na desnu stranu. Kata yatil mu'addun an da nabtashur mu'aziz kaže da da prouči ikamet. Eh, nausovo uga dise drugih što je u tom kontekstu nasloje je među učenjacima ni manje ni više nego šest stavova učenjačka. Potom pita kakav je propis ovog gležanja nakon paňane sunet sunet farza. Dak se što ima veze ne lego nelegovalni. Problem je ovde što imamo jedno madi su došlo. Ode bu horejeri kaže: "Ida sallah ahadukum rekate kada neko od vas klanja dva rekada, kada salati sub prije prije a, a, prije farz sabaha, kari faliye taj'a ala janbihi al-ayman", neka kaže legne na desnu stranu što to naredba, je to Hadisa, naredba, tako? Pa je na osnovu tog Hadisa, bilježi ga je Budav, Tirmizi i Ahmed, uh, Ibn Hazm je u pocijenio ovaj Hadis vjerodostojniji i kaže Ibn Hazm da se legni na desnu stranu, to je vađib. Ne vađib, Ibn Hazm još još dalje. Kaže Ibn Hazm, kaže to je šart za valjanost sabah namaza da bi uvađan sabar namaz moraš da je desu stranu posi, posi sunnita. Kaže, šehrislam bi mi taj mi kaže vahada mi imate ferde bihi anil umme. Kaže, sami si zvojiv od ummeta čitavke. Kaži, Niko ummet nije tako nešto reko. Čak da reko, vađiva, je vahadživa, kamo da reko je, da je šart vađanosti. A za ovaj hadisa, kojim to kazi, problému hadisa, kaže, šehrislam bi mi taj je, za ovaj hadis, kaže ovaj hadis, kaže, hada bátiluna, ovaj hadis bátil. Ja kom je buta u dirmizi Jahmet. Kaže ho hadis bat, što? Kaže je zato što u svim drugim rivajitima ovaj hadis doveden kao prepričano da on samo legao. Od drugi ashaba je prepričano da je on u svoj dom kapitanja odvare katallegom na desnu stranu. A u onom rivajitu kod Abu se prenosi tako, kaže ho hadis bat nemoguče da je. A što se ne da je njegov stanje legal, Sad, da bio legao takva. Sada dođe na da mora mi da kaže to je, to bat izvoji ovaj hadis Ova, izdvojio se u tome sa narodbom i prije tome, kaže, oni bataju. A čak kaže Jakob uzeli da je, ako uzme da je vredostan hadis. A, kako razumjeti ovaj hadis? Ovaj hadis morao spojiti sa drugim hadisima. A to je pogotovo hadis koji je došao u Buhari i muslimo da iše radjela. U tom hadisu je došlo, kaže, iša kaže, en kaže a iša Kaže, ne, ne, ne, i ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, mustayqiza kaže ako bih ja bila budna kada bi حدثني وإلا اتجه ako bih ja bila budna sa njom bi pričao ako ne bi kaže i on bi lego na desnu stranu dok netuči farza namaz selaskanja dok vebde poče se igamati što se razume iz hadisa znači ako bi pričao sa njom znači ne bi lego na desnu stranu pa kaže znači ovaj hadis ako uzo ovaj rodosea kod došla naredba ovaj hadis ovaj, u nared, svodi ovaj naredbu vodi ga Na, da bude da je to, da je to preporučeno, ali ne da je naredba. Što je tema za sebe? Jel, kada se neka naredba, što dođe naredodana forma u, u nekom hadisu, ovaj, kada se ona svodi sa vađiba da je to samo sunet elementum. Ovaj, uglavnom znači, mora doći neki šarijeski, obično mora doći neki šarijeski test koji, koji svodi tu naredbu da je to samo ustehao. A imamo hadisa, i to je sad problem, znači, imamo hadisu kojem došla u nečemu naredba, a resmo složan ume složni učenjaci na temu da je to samo istehab pa čega imate takav primjer da dođe hadisu naredba a učena složen da je mu istehab imate 1000 takav primjer znači što smo navodili znači što smo navodili da su počeli ja tamo ta harat koliko mu i sna šta treba raditi kad sustalni sna Situacija došao do hadisa. Kad ustane, šta šta? Mustehab je. Ne, ne, ne, ne. Da, rekate. je šta? Ruke a hadis došao naredba. Kad neko da su da neko pere ruke. Naredba da se pere ruke. Uglavnom ima više takvih stvari. I to je sa to znači, ima više zvari, više, više je hadisa, više situacija gdje došla naredba, a složeno učenjaci da sta naredba ne znači da je važno, nego da je to sunnet. Bez toga da imamo drugi argument koji, koji svodi tu, tu naredu nas unete, u tome pojete. Znači, ako imamo drugi hadis koji svodi, to je jasno ko da imam taj hadis u muslimu da ona ko, ko stojeći popije i vodi, nek povrati. Što ispati da je, pit, da, da je haram pit stojeći. A imamo s druge strane hadis koji je drušao vredostan, ali je radno popio i vodi stojeći, kaže da niz, ja sam popio i Ja jer sam vidio lauposladnika, sam sve da je pio stojeći. Što znači, ako je on pio stojeći, A jednom rekao ovako znači ona se naredba, ona, se, ona kaže da treba povratač svodi i se na kerahijeta, ne da je da je haram. Uglavnom, druga znači, je to tema da, da ne, ne odlutamo. E, znači to je, ta, ja sam navio ovaj prvi stav, zato što on je on jako neobičan odig nazma, pitanju toga da je, da je to da se ligi na desetom stranu, poslije dva rekata, sada namaza da je, je važiv. E, drugo mišljenje, a, u svakotu ispravljeno je da to bilo prvo mišljenje, to je da je mu stehal, uopstveno da je mu NATO imam Shafia, pa oni su se u skupine od ashaba, od Abu Musa al-Ashari, od Khabija, od maloje Bogorire i tako dalje i od Ibn Serina, od Fuqaha seba u Medini, koji su poznati sedmoci uh, arhije i tako uh, dalje. Treći stav učenjaka da methuk to skupina selefa rekla. A to to smo bizi Abdul Hakim ibn Sud, eh uh, Sayyid ibn Musayyib, Naxi i uh, Qadi Iyad ibn Najah i čak Qadiyah Tarhidatu Cumhur učenaka da methuk, već na nesu stranu. Što kaže, ni predsono nikad poslanik zna da je da je došao u mešec i da je legao na desu stranu. I ako bi lake da je sunet, znači može neko uzeti sunet, bude u mešec i uklanja dva rekata i legne na desu stranu mešeca. Tako da što ni predsono i to ne prilici zamislite da neko duže prvi saf legne na desu stranu, tako da rekat. Smeježen prilici kao on primenjuje sunet. Tako nešto što ni poznato niti predsono poslanik zna niti to niti ko to govori od učenjaka. On se posapitan, dobro, ovaj kako se primenja taj sunet? Na kom mjestu? četrti stavil pet iz sve jedno četrti stav, stav učenaka kažu da je to od Hasana Basija se prenosi da je to suprotno onome što je preči da se uradi preči da se uradi šta kaže da, da se da se nelegna ne sučano kada suprotno tome pa onda imamo učenaka koji kažu ovaj da je mu steham samo onom kokanjak jamu led pa su morio onio dugo kjamu led pa došao sa, saba, sabah znači završio sa vitretom došao saba sabah namaz kanjo darkata pa da malo odmori da može kanjati i i farz To se prenosi i banare, bija, i čak i šeštisnete mi je nagio to stav, jer kaže, to je bila praksa poslanika, da klanju kama leda, nije ostalio kama leda, osim u rijetkim situacijama. A onda ima šeštisnete koji kažu, jel, kaži, da je može se reći da je sunnet da u osnovni ne treba, da je sunnet samo kad se ispuni dva šarta. Koja dva šarta? Prvo, da je to da je u kuć, da klanja sunete ukući, a drugi šart, e, A, a drugi drugje šat kaže da bude siguran da kolegne nesutra neće se saspati, neće bez pao farz namak. Znači, neko ima sa njima, da neko može upozoriti kako naš znači, primenje sunnet predpa farz što snije. Znate znači ne ide to. Uglavno ovaj bitno je da, da znate ovo, da čujete, da se čuje zaobi ovaj stavite znate ovaj hadis, ovaj To kod nas ni, možda ni pozna stav od gleda kod da primjenjuje, ali ako bi neko to uradio kad ukući klanja i uzovo na djede, sigurno da neće zaspati i spavat, znači nema smijete. Mada to kod nas ne izvodi u naši usta, da cede u džami, u duri, tako dalje, to je jako daleko od toga da možemo primjeniti praksu. Naklanjavanje, naklanjavanje suneta od sabah namazu. Pošto ovo teško često dešava u praksi, bitno je da se zna. Kako je dešao u prakciji? Znači, često desi da, da ono, jel, ova, oni koji idu klanjati džamiju, koji klanjaju u džamijama, da onaj, zbog kaštnjenja, kasnosti ustani i tako dalje, da nema kada klanja ova, dva rekata, suneta, od sabah namaza. Kakva je propisa njihovo naklanjavanje? Uglavnom, propisano, kao što gažem Skupina Ženjaka, propisana je, profesionalnom ko iz opravdanog razloga znači, ili što je kasno ustao nešto ga spriječilo tako dalje da kada klanja fars namaz sabah fars namaz da šta uradi kaže da posle toga da posle toga, da toga uh, klanja dva rekata znači posti pri nek što izabi sunnet da odmah posle toga klanja da klanja dva rekata sunnet da i naklanja u stvari jer to naklanje je prošlo njegovo vrijeme znači on se klanje prije farza, a kao i klanja posle farza, znači nakon klanja za za imamom, čim se klanja nakon toga svejedno znači zikrijo ili usta odno ispod jezika svejedno da klanja, znači, da je to propisano osnov čega? Na osnovu toga na, na prvo naravno, jel, Ovaj u osnovi da je to propisano naklanjati oko toga znači ovaj daje argument, pa imam i za to argumente. Znate onda hadis, mislim neka spomnjali. Hadis od Ebu Hureyre, kada su bili, Allahom posladnih sasana, sa skupinima od su bili na putovanju, pa su legli, pa su, pa su prespavali, probudlo i ovaj svjetlo, zrace, sunce i probudilo, a već je znači, osvalno, njih sklanja sabah namaz. Pa šta joj radi u posladnih Pa kad je naredio njima da uzme svako svoju jahlcu, da, da ostavi to mjesto, da se udalji, jer, kaže, na ovom mjestu kaže je bio prisutan šeite, što su prespavali, pa su onda klanjali. Kaže, prvo su klanjali dva, reka, dva rekata suneta, pa su onda klanjali farz namaz, što znači ukazuje da je, je Muztehab naklanja to, ne samo farza, i suneta mustehab naklanja. A što se sliče ovog, znači da naklanjava odma poslije farz namaza, prije njoj što sunce iza gdje, naklanja, svejedno u mešćidu, ako klanja u mešćidu ili kod kuće, da naklanja ta dva rekata, dokazuju to sa hadisom od Qajsi ibn Amra. Da je kaže Allahu uh, poslanik sallallahu alajhi wa sallam je re a rajul yusalli ba'da salati subh vidio čovjeka da klanja nakon što su klanjali farz sabah namaza klanja dva rekata pa kaže njemu poslanik sallallahu kad je on završio kaže salatu subh rekata kaže sabah namaza se klanja dva rekata ti njemu kaže lok je je sunna farz što se klanja dva rekata se klanja sabah namaz pokažu njemu taj čovjek kaže inni lam a konsa leitu ratata in latin qablama kao ja niisan klanjao dva rekata prije fars fars sabah namaza fa salaytuhuma alan pa kali pa sa in set klanjao da fesek ata rasulullah sallallahu alejhi wasallam pa ekazu kushuti allahu poslanica njemu rekao nemo klanjati u vrijeme harame da klanjaš što je čekao do izađe sunci i tako dalje ovaj hadis ovaj govors mnogo ga spominjala, se seća, smo govorile o zabranjenim vremenima. Seća se ovog događaja. O zabranjenim vremenima kad zabranjeno klanjanje, govorile smo o njemu. Ova ima određenu slabost u njemu, međutim skupina učeniaka ga o, uzima prihvatljivim i radi po njemu, o, muhadisa. Skupina muhadisa ga ceni prihvatljivim zbog više rivajeta i radi po njemu. I e, znači možete reći da je on najmanje ruke da je on, da je on dobar na osnovu množstva rivajeta. To je jedan način klanjanja. Drugi način klanjača došao je u drugom hadisu to je hadisu Ebu Hureri radijaloha. Kada je poslanih sallalama sallalama rekao hadis, bilješ ga tirmezi Ibn Huzayna Hakim Ibn Hriban vjerodostojane, u njimu je došlo, kar men lem yusalli, reka teid feđ, fel yusallih ima bade ma taleati Kaže, onaj ko nije klanjao dva rekata suneta, od sabah namaza, neka ih klanja nakon što izađe sunce. Hadis radijaloha. Ako neko kaže, pa dobro čekaju iz ovog hadisa, se razumije, znači ne treba klanjati odmah. Nego kad izađe sunaca. Kažući nazad znači nije tako, znači ovaj hadis ovaj hadis ne ukazuje na zabranu klanjanju odmah poslije farza. Nego govori ovdje, ko nije klanjao, uopštveno kaže, ko nije klanjao, znači dva rekata suneta, kable prije, prije sabanskog farza, neka je klanjao nakon što sunaca izađe. Znači nije, spomenuta situacija, nije rečeno ne smije klanjati ona hadis potvrđuje da se može klanjati. je ovde poenta da neki učinjani kažu uh, bolje je rad pol hadisa da nego polono i tako dalje. Jedni kažu da ima smjiti po jednom i drugom, da kažeš bolje je po on rad i tako dalje unutar uh, meseca. U svakom slučaju jedan drugi hadis uh, imaju daju nam osnov džumur učinjaka smatate sad pol hadis da ne treba klanjati. Naći uh, te sunete koji smo koji prije a, sunete sabatna maz za da klanjati osi ga sunce izađe druga skupio činjaka radi po onom hadisu kaže nema smjiti da se klanja odma poslije far namaza ili da se klanja poslije kad sunce izađe svejedno znači imaš jer i ne u tome i tu je najbliže laza najviše znači da svejedno radi i po u padasi i po jednom i po drugom hadisu ispravno je glavno bito da da, je, da znamo da je dozvoljeno a, mnogi će se posle pitana da dali se dali je dozvoljeno klanjati neku pošto zna se desi znači da ovaj, da između eh, ezana i kameta eh, sabah namaza fals sabah namaza da bude velik period da bude velik period dug period 20 minuta pola sata znači kako poj drža na kojem mjestu ovaj pa poslije vidam da li se može klanjati nešto drugo mimo mimo na filozof čovjek dođe klanja klanja dva rekata eh, ovih suneta sabarski, da li može poslije toga još nešto planjati. da li ispredno klanjuje još poslije toga. Pa su o tome učenjaci govorili, uglavnom, ovaj skupina učenjima je dva ostava učenjaga, jedna skupina učenjaga kaže me je da se klanja bilo koja je anafila mimo dva rekata suneta od sabah namazi. Na to kaže većina selefa ovog umeta, <gled> da ne vodi mučenjake, ima za tu Adisa kojim dokazuju sa kojim se dokazuju da je poslanik sallalahu sallam rekao u hadisu koji bihđer pa da u ti tjermizij šir banak na da je poslanik sallalaka la tu sallu ba del feđe ila seđete i nemojte klanjati nakon nakon, na što je nastupila zora osim dva rekata misli su ovi sunijeta farz namazali. Dok druga skupina čenjaka kaže da nema smetnje da se klanja neka anafila. A to prenosi uh, Ibn Munzir od Hasan el Basriya. Takođe od Malika. Od Malika se prenosi kaže da može se klanjati, kaže koga je prošao Keamulil, ni klanjao nešto Keamulila, da klanja je al tada koliko mu i bude moguće da klanja nekada dva, pola dva, pola dva podva, dok na nastupi, kaže Farz na masabna mazat. To se kaže to je prenosi od od, od, od Bilal radijallahu ve jutem ovaj, bliže i spravnije laza najbolje znači ovo što je došlo u hadisu ovaj uh, koji je došao Buhari i Muslimu a to se prenosi od uh, Abdullah ibn Umar radijallahu anhu o hadisu od Hafse kaže kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idza tala al fajl la yusalli illa rakatayn il fajl kaže lavu posanisa -la sallallahu alayhi wasallam kaže nakon što izađe zora nastupi zora pravo zora nije klanja osim dva rekata sunne ta sabah namaz Znači, to je da se toga držimo, a ne da klanjavaš. Vidim um, kada dođe vitre, da ima skupinu čenjaka koji ismatraju da je dozvoljno naklanjati vitre sve dok ne nastupi fars namaz. Od sabah namaza. Ako se prespavljamo vitre, tako dalje, htio da klanjaš k jamu ili pa se omatlo, znači tada možeš klanjati sve dok nastupi. Ima skupinu čenjaka, veća skupinu, koji smatra da se do, tada može naklanjati vitre. Dok drugi drugih smatra da se srba naklanjati kad sunce izađi, tako dalje. Uh, Šišči sunneta podina namaza. Nač to, ako sabahaj bude namaza tu je malo veći govor, a koji ostali suneta nema puno priče. Uh, Šišči znači suneta povodi namaza, oni su predesni u tri verzije već mnogo govorili uh, u tri, uh, tri hadisa. Prvo je da se tanja dva rekata, znači prva verzija, da se tanja dva rekata prije farza, dva rekata poslije farza. I to hadis Abdullah ibn Umar radijallahu anhu smo taj hadis da 10 rek'ata poslanik zapamti poslanik sallallahu alejhi uh, ve hadis mutafekun ali. Onda druga verzija da se klanja četiri rek'ata prije farza a dva poslije farza podina maza. Uh, također to prenosi sa Adeeha radijallahu anhu na hadis rekse da poslanik osao četiri rek'ata prije podje uh, farz podina uh, podi maza. Kada govori da treba 12 kata da je potvrđeni suneti. Onda treća verzija da se klanja četiri prije farza, četiri poslije farza. O tome smo govorili. A to smo gledali svojom u Habibi. Men salla Erban, Erban rakatin qabde dhuhr. O Erban ba'deha harreme Allahu, harremehu Allahu alena. Allah Rishanov zabranti njega batri. Ono ko četiri kata prije farza povodne namaza. I nakup toga četiri kata. Međutim, taj hadis, taj hadis ima slabosti. Uđažik ima Mahmeta, taj adís Ibn Huze ime Beheke, u njemu ima slabosti i ispravo da je hadís slab. Kao što kaže u Beide i Motebi, kaže Laj urteđu bihi. Sa tim hadísom se kaže, ne može dokazivati ovaj propis i uh, Ibn, Ibn Hajar tako također smatra da hadís slab, Ibn Dželzi, i mnogi drugi učenjaci ne spomenu. Nač ispravno ovo odvoje, znači zapamtite to, znači pripodne mazostanja dva rekata ili četiri rekata, jedno i drugo ispravno što u senci Buhariju uslima, a nakon toga sklanje dva rekata. Naklanjavanje podne sunnet od podne namaza. Znaci uopšteno govoreći, znači do zapam, znači naklanjavanje suneta, potvrđeni suneta bilo koji je mustehab. Znaci kad god propusimo našimo znači, da naklanjamo te sunete. Ali ovde govorim znači kad se naklanja Pa kaže se ovdje, kao što je došlo u hadismama, kaže naklanjavanje suneta koji se klanju prije podnije namaza, ako prođu čoveka, mustehave se naklanjaju odmah poslije farz podnije namaza. Znači kada se klanja, pa se klanja ona dva rekata poslije podnije namaza, klanja, klanjaš još dva ili četiri ona koja si nisklanjao prije, prije podnije namaza. I tu je došlo u vredoslovu hadismu koji bilježi Tirmizi. A ne, ne bio sam znani kane, i da lemiju salli arbaan qabla drves sallahu nebada. Kaže, stvarni, kada ne bi klanjao četiri gada prije podne namaza, klanjao bi poslije podne namaza. A što ti klanjavanja naklanjavanja suneta, koji, koji se izostavi nakon podne namaza, namaza sjećate ono kad Isus spominja o domu Selemi radi Alamana, u kojim je došlo da je ona videla kada je došao poslani sene, da on klanja poslijeg Indije namaza dva neka rekada. Pa je poslala svoju slušku da vidi. Uglavnom, poslani sene je odgovorio da je, je klanjao dva rekata, u stvari da je naklanjavao suneti od podne namaza, jer mu je došao, došli smo iz plemena nekog, iz Beno Abdullukajsa, pa su ga a, a, zabavili razgovorom, pa nije klanjao dva rekata, pa je naklanjao poslijeg Indiju. To smo govorili ono kad smo dokazivali da se namazi, s, suneti, odnosno na fila s povodom da se klanjaju iz zabranjenim vremenima, a to je jedan od dokaza ovaj. Znači, jedan od dokaza je ovo Hadis Bilješ, Buhara i Muslim sva dva sa ija. Što znači da nema smijete naklanjati sunete i u zabranjenim vremenima. Znači, ako je on naklanjao poslije Farsa i Kindi je naklanjao, dva rekata, suneta, podni, to, to je znači, izuzetak od zabranja i klanjanja na fili u zabranju vrijeme, onda nema smijete da se klanjao na dva, čak ako buzeo da je slab Hadis onaj, da se je dva rekata sab, sabarskih suneta, posli Fars namaza. Znači, s ovima Jesus može da je dozvoljeno, zašto? Zato što imamo zabranu klanjanja posle faze sabah namaza dok ne izađe sunce. Znate to u hadistu, zabranjeno vrijeme. Ali zetak, ako je zetak za sunete, pogodne namazaju zetak i onda i za sunete sabah namaza. <kuh> ili, ili ali, ću muzijet drugi članci, kažu čak i vitrena u to vrijeme. Uh, što se tiče suneta uh, i kindije namaza, Prenese, prenosi se onaj hadís poznatý hadís, da je poslaný sallallahu sallam, rekao Rahimellahu Imran sallallahu qabler asri Erban, kaži neka se lašanos milije čovjeko koji klanja prije, uh, aj namaza četiri rekata. Hadís vidie, že bude audib tirmizi, šihad banikom cini vrno dôstojnim. Međutim, u ima slabosti. Hadís ispravno da je slab. U svim svojim rivajetima. Hanefi rade, po njemu vi to znate, to je poznato. Uh, čak čovjek ono je zato oprije ono, kad danefija bilo on kad trebajući neku akciju tako ovi ovi ovaj janičari kinđije kad bi trebali ovaj da idu u akciju i bitna je bitka jaka, bitka treba nešto osvojiti kažu ajmo nek izađe ovih što nisu nikad propisali kažu kinđijske sudete četiri kinđijske sudete i onda izađe va ekipa i kaže on, ja oni probijaj oni oni ne ne divaj zaustavljanje Tu spominju u nekim ovaj, pričama, događajama, kako su bili, kako su oni držali, kako bilo bitno da se klanjaju ta, ta četiri kada prije k Indije. E, Ispravno je znači, da, da, da je hadis slab, s tim da imamo nekoliko hadisa, rašlih hadisa, da se klanje pare kada prije k Indije, pa skupina očenjaka bi nađela i tako da je jedna osoba mnoštva rivajeta, zdiženom stepen, e, dobrog hadisa, mada i u njima svim ima slabosti, e, ali je naj, naj, uh, najbliže da se može dokazivati klanjanje dv, makar dva rekata ovaj između ezana i kametek Indije maz za dva rekata stanje odnosno kad is adisu uh, kad hidis uh, Buhari uh, i muslim sva dva sagel koje je došlo beine kul ezana in salat i uh, između svaka dva ezana je namaz mislim između ezana i kameta jedna maz da na filadž znači, dva rekata klanjanja fila između ezana i kameta to je potvrđeno u hadisu da je mustehap klanjati a ne potvrđeni suneti namaz. Ovde kao ne potvrđeni suneti. Tako da znači da imamo ovaj hadis i ovo isti hadis važi i za klanjanje, znači dva rekata prije jacije namaza. Znači nema potvrđeni ne potvrđeni sunneta za jaciju namaz. E, kako to kod Hanefija ima da kažem ja ne znam, nema hadisa uopće da se klanjaju znači sunnete prije jacije namaza, tu je to jac, ali jednoz može da kaziva svojim hadisom. Znači da između svakog ezana i kamata se klanjaju dva rekata. Da što se tiče suneta akşam namaza, vi znate da je došlo do osam hadisima koji potvrđuje Buhari i Muslimu da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za dva rekata, za ono za klanjanje dva rekata poslije akşam namaza, to je jasno kod što su došli do osam hadisa, potvrđeni su net ne potvrđeni sunet, to je to da se klanja dva rekata pri akşam namaza. Što Niko od Hanafijsko mezheb, a tu došo hadis Abdullah ibn Muqaffa al-Muzani, me poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sallu qablil magrib klanjajte pri akşam Sadov kadova Marib, drugi put rekao, pa kaže, treći put ga rekao, kaže, kaže li menša, klanjate prije Maribba ko hoće. Znači ko hoće, znači nije, nije potvrđeni sunet. <clears throat> Zašto kaže, kerahijeten je tehdehanasu sunetaradbe. Kaže, zbog toga, da ne bi ljudi uzele to potvrđeni sunet, kako je došlo u Hadisu ili Buharije. E, također je došlo to u Hadisu 1.7. Malika, da bi Asabi klanjali prije akša namaza po dva rekata. Kaži, čini se provoči jezan, oni bi kaži išli iza stubova, o hadisu, bilježi kuhariji muslim, on bi stavili iza stubova i klanja po dva rekata prije akša namaza. Također, u dologu glafila, ovaj hadis, što bih prijel, rekao, išli među kameta, su dva rekata. Tako da s time potvrđuje uh, da je nepotvrđen sunetim prije akša namaza, da su dva rekata. Uh, šta, se, uh, šta se uči na potvrđenim sunetim akša namaza, to je došlo u hadisima, da je Mustehab u red bilječka tirmizivna mađa, ima, ima određenje slabosti, ali ima drugih rivati pod upiru, ova, da se uči kulija i kulhovelah vajhateta. Kulija od kafirun i kulhovelah vajdan u prvom rekatu, kulija na drugom tesura ihlas. Na, znači na, na sunetima od akšanom maza. E, onda svića jacijena maza, znači nije, pot, nije došlo ništa vjerodoslovno, potrebno se klanja prije farzna maza, a ono poslije farzna maza potrebno dva rekata da se klanja Stinez može reći, znači prije faz namaza da se radi po hadisu Adulah i Mugafana Muzanija u kojem došlo je da između svaka dva ezana je namaz, a to se misli u stvari između ezana i kameta je namaz, znači da se klanja, da se klanja na filije, nepotvrđenije, opšte je na filije. Tako da na kraju imamo rezultat sljedeći. Znači imamo pardon, potvrđeni suneti uz faz namaze su 10, ili 12 rekata. Jedna je druga verzija ispravna. Raatska znači imao znači dva rekata prije sabana namaza, dva ili četiri prije podni, dva poslije podni, dva poslije akşame, dva poslijejaci. Sve tu kasberi ili 10 do 12 rekata. Nepotvrđeni suneti. Nepotvrđeni suneti su znači dva rekata prije ikindina namaza. dva rekata prije akşam namaza i dva rekata prije Jacije namazak uzmemo ono da se klanja, jer za, za, je, za Akšam i za Kindius možete reći da ima hadisa, došlo za Akšam jasno da je došla Hadiska redovostojna i da je to nepotvrđeni sundet. Za Kindiju imamo određene slabosti, ali se radi po onom hadisu između zanaj kamete, a za Jacija nema ništa o hadisima osim to da se klanje između zanaj kamete. I to je znači rezimije govora o tome o potvrđenim i nepotvrđenim namazima uz fas namaze. I prije to smo govorili o, o, o opštojnoj film. سوانك الله من بعد بيحتمك اشدان لا, لا, لا انت استقوى كتو لي نحن المسلمون قاد